Не вперше гралася нею, як Макс плюшовою мишою. Де треба швидко і точно вирішити, кружляла козою довкола кілка, доки не ставала собі осоружною і зопало вчиняла зазвичай хибно. А собаче гіпертрофоване відчуття справедливості геть не придавалося в житті. Зірка звикла до Джефрі, часом гадала, що кохає його, принаймні мала від нього. Самій приємності. 90-відсотковий еквівалент палкого почуття. Сара теж симпатична. Зірка вирізняла дівчат, здатних на саморух. І здоровим апетитом до життя, спроможних самим здобути собі виделку і ложку. Знайти повний принад казан і самотужки сьорбати. Сказати Джефрі про події у ліцеї чи ні? Чим йому те зарадить? Як то чим? Ідентифікуються отрута, ефективнішають пошуки ліків, методик. Але розголошувати таємницю не патріотично. загроза міжнародної колізії, яка? А найтікачка копне, зірко Симчич, чим переймаєшся, коли помирає дитина твого Джефрі? Хто тебе з глузду сунув «Джефрі не здійме дурного галосу. Можна попрохати. Не допоможеш Сарі? Зможеш жити з тягарем на сумлінні?» Біля будинку переконалася, що Олег зайшов до парадного і газонула до гідропарку. За хвильку з будинку вибіг Олег Ткач з великим кофром, зупинив якесь авто і подався за червоною жузі, що здалеку вирізнялася в потоці київських Авт червоною цяткою. Прохолодна весняна ніч облягла Київ. Стогнав і схлипував дім скорботи, де хворі лежали по валетами на сунутих ліжках. Упокоєно посміхалася у вісні травіата. Пухка рука її із ворушливими дитячими ямочками на зап'ястках і синіми гематомами від уколів – Безпорадно звісилася до підлоги. Не спав у лікарні Назарко Марченко. Мама тримала його руку зі встромленою голкою крапельниці. Хлопець періодично приходив до тями. «Тобі щось наснилося, Буслику?» «Страшний сон. Ні тебе, ні тата, ні нашого кота, пістолета. І мене не було. Страшно». Жінка тихо заплакала. Чоловік під ліхтарем зупинився, намацав сигарети, запальничку, а вкинув одну до рота з пачки, припалив. Придивився до номерів будинків, холодно освітлених яскравою погнею. Обдивився паркани. За одним пес загуркотів ланцюгом по дротині, кинувся на хвіртку раз-другий. У глибині рипнули двері, увімкнулося на веранді світло. Чоловік позаткував дорогу вулиці, розтанув затінений. Лідія підозрілого не запримітила. Позіхнула, тримаючись за поперек, зникла в будинку. Чоловік за рогом стрільнув недопалком, рушив до джипу, темного на тлі ночі. Джип зрадів, тихо замуркотів, полинув до міста, Рясних світляків на обрії. Тетяна Іванівна кулик у халаті і розношених капцях курила на кухні. Настінний годинник показував не так пізню ніч, як уже ранній ранок. Час от часу вмикала газ, аби їжа не холола. У дверях заворушився ключ. Тетяна Іванівна взяла у чоловіка сумку, куртку, подала капці. «Щось із дитиною?» запитав Ігор Кулик. Ні, вона каже, все гаразд. Вибачай, Тетянко, я мертвий. Про все завтра. Ігоре, гаразд, сьогодні. Через шість годин. Бачиш, я сплю. На литовищі потужний протяг надимав халати санітарів і лікарів. Тріпав шматок простирадла на ношах. Від літака сунув медичний автомобіль, вимикаючи галярмові вогні. Джефрі Колінс тримав за руку Сару, доки її несли до літака.